Kører overalderen, kører på støj. Ja, tak. Og hovedet, de har måske selv været tjener eller aldrig ture at lægge dig syg på din arbejdsplads. Bestil en drink ved en presset bartender, eller spis på en restaurant, hvor du har tænkt, hold kæft, hvor må den her arbejde være fedt. Mit navn er Anne Lund, og du lytter til, når den sidste gæste er gået, programmet hvor mig og mine ugenlige gæster dukker ned i bagsiden af at være et ung menneske på arbejdsmarkedet og en del af den danske restaurationsbranche. I dag skal vi snakke om ikke at ture og sygemælser af at blære sig med ikke at have haft nogen sygedage på sin arbejdsplads, og hvorfor man hellere vil møde på arbejde med angst og influenza, end at ligge syg derhjemme med dårlig samvittighed. Men først skal vi have præsenteret mine gæster, og det gør vi selvfølgelig traditionen tro ved at gennemgå deres restaurant-CV. Emilie, 24 år, startede som helt grøn tjener, og arbejdede så derefter op som overtjener, inspektør, assisterende restaurantchef, restaurantchef, og så er du også for nylig blevet uddannet som lille. Yeah. Du har arbejdet på en større anerkendt koncern, øh, hvor du har haft din storhedstid og prima har været. Og så har du også øh, været på nogle, nogle andre græsgange og været på mindre og selvstændige øh, restauranter. Yeah. Og du har jo været med før, og sidste gang du var med, der var det ikke helt tydeligt, om du var på vej ud af branchen eller var på vej ind i branchen igen. Nej, det var lidt øh, en cliffhanger. <laughs> ja, det var det. Så nu bliver jeg jo nødt til at spørge, er du i branchen eller er du ikke i branchen mere? Jeg er i branchen. Jeg er tilbage Ah, hvordan er det? Dejligt. Er du glad for at være tilbage? Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at det nogle gange, altså som med alt andet, er rart lige at trække stikket og have en pause og være sådan, hvad kan jeg egentlig godt lide ved det her, og hvad skal jeg være opmærksom på, at jeg måske ikke er så glad for ved det her. Og der synes jeg, at jeg er landet et ret godt sted, hvor at jeg får meget af det, jeg rigtig godt kan lide ved det, og så er der også plads til, at øh, jeg også har lidt at skulle have sagt det, i forhold til det, at det bliver, som jeg vil have det. Jeg kan huske det sidste gang, der fortalte du lidt om, at øh, du gerne ville et sted hen, hvor der måske ikke var så mange af de her sene aftentimer, men der måske var lidt mere dagsarbejde. Er, er det opfyldt. opfyldte? Øh, både og. Jeg tror også, at det handler meget om, at de sene aftentimer, dem, altså, det kan være så mange ting. Det kan være, at man får fri kl. 3, men det kan også godt være for nogen, at man får fri kl. 12, og hvis man som i mit tilfælde har været vant til at få fri klokken tre mm. øh, flere dage om ugen i streg, så der at få fri klokken midnat eller halv et er bare luksus. Ja. Så er det sådan, det føles helt vildt tidligt, og det er kommet ret godt i mål med at fået, have fået lov til at dyrke lidt mere af det, så det er ja. Helt sikkert. Ja giver take, men øh, man kan ikke få det hiler på en gang. Nej, nej. Baby steps. <laughs> Nikolaj, din gamle hund. <laughs> Æ, 26 sommer, har været i branchen i 6 år, arbejdet som tjener og bartender, og det har du for en ø, større koncern, de mest hypede bar i København, og så har du også været op og lege med Michelin-guiden. Og ø, du har jo også været med et par gange før, og man ved jo fandme ø, aldrig med dig, om du, heller, om du er en del af branchen, eller om du ikke er en del af branchen, fordi du var jo faktisk den gæst, der introducerede det, der hed en discovagt. Mm -hmm. Og det var, at du ligesom kom ned og tog de her hjælpevagter, så jeg blev nødt til at spørge dig, om det samme at du, er du en del af branchen, eller er du ikke en del af branchen? Jeg er ikke en del af branchen. Men. Men. <laughs> Men. Øh, nu er det faktisk et stort tid siden, jeg har taget en af de her discovagter. Øh, så jeg tror faktisk, at jeg vil mig som værende ikke en del af branchen længere. Hvor, øh, hvornår tog du sidste en discovagt? Jeg tror næsten heller, vil vi den en snapsevagt. Fordi <laughs> det var det, det, det, det, det, det, det, vi havde dernede dengang. Uh, jamen, det er to måneder siden, tror jeg. Ah, okay. Så det er lang tid siden, ekskærsten har fået et bootycall der. I 100 år, altså. <laughs> ja. <laughs> Frederik Franskmand. Mm -hmm. 28 år, har været i branchen i 11 år, og du har arbejdet som runner, befist, bartender, overtjener, manager, sommelier, og du har været for ø, den samme koncern som de andre to gæster, vi har med i dag. Så har du også været inde at være i en forlystelsespark, over service, og så har du også været op og lege med de helt tunge drenge og været en del af Michelin-klubben. Og øh, grunden til, at jeg kalder dig Frederik Franskman, er jo en ting, at vi har arbejdet sammen før på en tidligere arbejdsplads. Og så er det jo fordi, at du jo både har boet og arbejdet i Frankrig. Så det er ikke fordi, at, at du får spændende, at jeg kalder dig Frederik Franskman. overhovedet ikke. Og øh, det er jo første gang, du er med, så jeg bliver også lige nødt til at høre, at du en del af brænsen stadigvæk, eller har du stakket op? Jeg vil uh, betegne det som, at uh, jeg har en fod snart ude. Fordi at, øh, jeg er gået i gang med en uddannelse, og øh, for mig har restaurationsbranchen altid været en rigtig god måde at tjene øh, ja, penge på. Altså de bedste penge, jeg kan tjene på en udfaglært måde. Mm. Så jeg er der stadigvæk, men stille og roligt, øh, ja, tror jeg, jeg tager en kandidat og der på et tidspunkt. Så, så jeg tak for den her gang. Jeg ved jo, at øh, jeg fik jo lige at vide her, øh, off at, øh, hvad du fik i Lund. Og du fik jo faktisk en ret god tjeneløn, En af de højere, jeg har hørt. Hvad mm -hmm. hva, hva er det, du får i Lund? Jeg får 175 per time. Uh, jeg startede på 145 men det gik meget hurtigt op til 165 <laughs> og, og, så Jeg vidste ikke engang, at det var en mulighed. Men uh, min chef sagde bare til mig, at hvis jeg tog lidt mere ansvar, så ville jeg få 10 kr. med i time. Så ja. Jeg tror i hvert fald, at det er første gang, jeg har hørt en tjener få så meget i løn, især når man tænker på de her tjeneuddannelser, som også er, altså jeg føler mere, at det er uddannede tjener, som får en så høj løn, efter de er blevet faglært. Mm -hmm. Så jeg kan godt forstå, at når man er i gang med en uddannelse, at man tænker, at det er nogle fucking nemme penge, jeg kan tjene her ved mm. siden af, at det er nogle fucking gode skejs. Øhm, men hver uge, der skal jeg gå i tænkeboks for at finde ud af, hvad det næste emne i podcasten, vi skal snakke om, skal være. Og den her uge har været en af de lidt svære for mig for at sige det mildt, og det har det på grund af to årsager. Den første er, at de gæster, som faktisk originalt skulle have været med, læser syge, jeg finder nogle nye. De måtte så også springe fra, og oven i det cirkus, at skulle finde nye gæster, finde nye historier, finde nye emner, lave nye for interviews, render jeg simpelthen rundt med mit livs øh, tandpine. Altså, jeg har aldrig øh, oplevet en så intens smerte, og på grund af de satans skæve rottetænder, øh, Gud har tildelt mig ved fødslen og tyret ind i munden på mig, er det umuligt for mig at kunne koncentrere mig. Og inden I alle sammen bliver super bekymret og sender mig gode bedringblomster i min retning, kan jeg fortælle jer, at øh, når det her afsnit bliver udgivet, ligger jeg højst sandsynligt øh, suttende og savne på en lille fed tvisteris med et halvdarmet ansigt, fordi at jeg skal have opereret mine visdomstændere ud i morgen tidlig. Og der slog det mig, hvad dagens tema skulle handle om, nemlig det at lægge en øh, sygemelding på arbejdspladsen. Så velkommen til dagens afsnit. Jeg er ikke helt vildt speciel ved tanken om, at de faktisk var mit tredje valg og ikke mit første valg. Jeg elsker det. Det er jeg vant til. <laughs> Ej, jeg, er, jeg er simpelthen så glad for, at de lige øh, trådte til her allerede, men nu skal I høre. I forbindelse med øh, de her satans råttetænder, der skal fjernes i tidlig, har jeg været øh, super stresset og virkelig grådhavig. Og det har faktisk ikke kraft så meget med den her intense smerte at gøre, men... Fordi jeg har haft en større, indre kamp omkring, hvordan jeg skulle håndtere det i forhold til mit arbejde. Skal jeg lægge mig syg? Hvor mange dage skal jeg lægge mig syg? Behøver jeg overhovedet at lægge mig syg? Kan de godt overleve uden mig en dag på arbejdet? Bliver det suger på mig, hvis jeg gør det? Skal jeg finde på en mere dramatisk undskyldning, som at der er nogen, der er døde, før min sygemelding bliver godtaget? Skal jeg fortælle dem, hvorfor jeg potentielt ikke kommer de næste par dage? Om værste tilfælde bliver jeg set som egoistisk, dogen eller tror de at jeg lyver, hvis jeg ligger mig syg? Og helt rationelt synes jeg jo, at alle de her bekymringer er fucking latterlige, øhm, fordi er man syg eller er man ikke i stand til at arbejde, så skal man lægge sig syg. Som mine søde forældre også altid har prædiket til mig, men som jeg aldrig har lyttet til og stadigvæk har helt vildt svært ved at tage ind. Og der slog det mig, hvor traumatiseret jeg er blevet i recessionsbranchen angående det her med at lægge sig syg på en arbejdsplads. Og derfor tænker jeg, at det måske lige kunne være nice at høre, om det kun er mig, der er blevet traumatiseret, eller I også har det mærkeligt med at lægge syg på jeres arbejde. Og Nikolaj, jeg tænker, vi skal starte med dig. Hvordan har du det med de her symlinger? Fordi Nikolaj du virker som en hypokonter, så lad os starte på dig. <laughs> Står og videre lidt derover, ja. kan jeg sige. Jamen... Jeg tror faktisk... Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet traumatiseret af restaurationsbranchen. Jeg tror, at traumene er jo nok sket tidligere, mens man har pjekket i folkeskolen, og hvor man så lige pludselig ender med at have en skade eller en sygdom alligevel. Mm. Øh, men jeg tror, øh, jeg har oplevet på en af mine restauranter, at jeg faktisk mødte ind, selvom jeg havde en forstudet fod. Øh, og så... Ser vi den dag i dag, hvor jeg faktisk går og halter lidt, eller har det svært ved at dyrke sport nogle gange. Så det gør, være jeg ender som Kaiser Sose i Yousoul Suspects med bare at halte. Fordi du simpelthen dukker op med en forstået fod? Ja, men det er jo så også min egen skyld, at jeg ikke bare lige siger, Men hvorfor er det, du dukker op på arbejde med en forstået fod? Stolthed og kødhed. Hvad betyder det? Jamen, jeg er ikke syg. Jeg kan da godt arbejde mig igennem det. Har der været et eller andet med det der med, at det var sejt, hvis du kom på arbejde, selvom du faktisk havde en forstudet fod? Nej. Overhovedet ikke? Nej, men det er bare mig. <laughs> det er mine egne problemer, kan man sige. Frederik Fransman, hvordan har du det med at lægge dig syg på din arbejdsplads? Jeg synes at generelt, så er der meget lidt bevægelsesrum. Jeg har det lidt på samme måde, at der er ligesom den der kultur, hvor hvis du melder dig syg, så er det ligesom dig, som, er, som fucker dine kollegaer på en eller anden plan. Så man bliver ret ofte guilt i at tage en vagt, og så har du også den der stolthed, hvor jeg kan klare alt, uanset hvad jeg har. Er der en specifik episode, hvor det her kommer til udtryk, hvor du føler, du er blevet guilt af din arbejdsplads? Altså jo, øh, hvor man har faktisk sagt til mig, øh, du kan ikke melde dig syg, medmindre du er på vej til sygehuset med manglende arm eller kaster blod op. Og mm. så var der også den der diskurs med, at uh, ja, det er alle dine kollegaer, som får en rigtig dårlig dag, hvis du ikke uh, ja, kommer. Hvad svarer du på det, når de siger de her ting til dig? Uh, altså, det kommer ind på situationen også, uh, altså generelt. Altså, jeg kommer fra en kultur, hvor man uh, skal bare ligesom holde sin kæft en lille smule. Og hvis du ikke vil have nogle problemer med dit uh, ansættelsessted eller hvis du vil have en uh, lønforhøjelse, eller blive manager, så er du bare nødt til at øh, køre med, hvad ejeren eller ja, restaurantchefen siger til dig. Mm. Så virkelig en dårlig refleks, men det er måske det samme med med at øh, jeg kan tage øh, hvad som helst, men, øh, men kaster mig i ansigtet. Ja, jeg forstår godt det der med, at man hele tiden at det måske også bliver noget, man gerne vil bevise over for sig selv, at hvis jeg kan komme på arbejde, selvom jeg er mega syg med influenza lige nu, så er det jeg ikke det, jeg ikke kan, ikke kan klare. Altså, at der, at der bliver noget, som Nikolaj du har sagt, sådan noget i det mm -hmm. at, sådan, at øh, hvilket jeg også synes er helt forkert, at man ser det som sådan et, et stærkhedstegn og dukker op på arbejdssygt. Rigtig dårlig refleks. Ja, helt vildt. Det er, jo også en, det er jo bare en større snak omkring at være macho og alt ja. det der, ikke? Helt vildt. Altså generelt er det jo en kæmpe problematik, at man hylder dem, som bliver ved med at kæmpe for at overleve, men at man ikke hylder dem, som som egentlig øh, trækker sig fra samfundet eller systemet og for at prøve at arbejde, øh, arbejde for dem selv. Hvorfor griner du af mig? <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg kom bare lige til at tænke på nogle jihadister, <laughs> <laughs> der går ud og bliver skadet og så bliver hyldet for det. Nej, skal... <laughs> jeg at prøver at være super ja, vulnerable og reflekterende, øh, ja. og så står du bare ja, i Skal være man kigge på mig? Åh, <laughs> <Yes, laughs> oh, Jesus, men... men øh, nej, generelt så synes jeg, det er en kæmpe problematik, at man bliver ved med at hylde alle de her kæmpe machokriger lige meget, hvad køn det er og at være sådan sejt, hvor er det, at du kæmper dig igennem det her. sådan. Mm. Hvorfor hylder vi egentlig ikke de her unge mennesker, som uh, trækker sig for det hele og uh, uh, vælger at arbejde med, uh, med sig selv og stoppe alt det, som alle andre bare følger med på? Ja. ikke? Kig på Frederik, han er 28 år gammel, han har fået kraft og tabt uh, en arm og et ben, men kommer på arbejde. Lige præcis, så bliver det ligesom det, man Lige skal løbe op i. Mm. <laughs> du ved ikke, hvad der ja, prothese, er protese, du ved. <laughs> Emilie, hvordan har du det med de her sygemeldinger på en arbejdsplads? Øhm, jamen, da du sagde, at det var det, vi skulle tale om, så er jeg sådan, hmm, hvad tænker jeg egentlig om det? Og det sætte bare lige sådan en kæmpestor øh, ja, tankestrøm i gang hos mig, fordi jeg har virkelig øh, først i de seneste par år lært at sætte grænser over for min arbejdsgiver, når det handler om at skulle melde sig syg, hvad det handler om mit fysiske helbred eller mit mentale helbred. Og jeg har i så lang tid seriøst ikke turer. Fordi jeg både var stolt, jeg kunne vildt godt lide at have den der, jeg kan godt alligevel, selvom at jeg snutter, og jeg ikke kan dufte noget, og hvis der var prop i den her vin, så ville jeg ikke vide det, for jeg kan hverken dufte eller smage. Mm. Og jeg skulle ud og puste næse hver femte minut, og jeg står og holder mine nys og host inde foran bordene. Sådan ting, der kunne jeg godt bare tørne sig igennem det, fordi det var en federe historie, når alt kom til alt, end at jeg havde ligget derhjemme og kedet mig. Mm. Øhm, så jeg tror både, det kommer fra, at... Øh, Altså, at have nogle idéer om, hvordan man selv gerne vil være og virke i forhold til ens arbejdsmoral. Og være sådan en, du er bare sådan en, der klør på, og du, man kan altid stole, eller regne med dig. og Du møder mm -hmm. bare altid op, ikke? Og stiller op, når de andre melder sig syge, for eksempel. Og så bliver man ligesom kaldt ind til at hjælpe på vegne af nogle andre. Og sådan. Det, altså, så bliver man hedret lige pludselig, ikke? Så bliver man lige pludselig sådan, man får lidt sådan lille flag op i hatten. Og sådan, får du skille kilo-shot bagefter? Ja, det er sgu god nok. <laughs> ja. øhm, og så øh, er det ligesom først øh, efter et par år, og når jeg er nok også blevet lidt ældre og forstået, at det handler om nogle rettigheder og nogle grænser, sådan, som er meget naturlige på alle mulige andre arbejdsmarkeder. Men jeg kom til at tænke på, at det første efter, jeg fik sådan et kontorjob, som ikke var i restaurationsbranchen, at jeg var sådan, gud, man kan bare melde sig syg, og der mm. er ikke nogen, der tjekker op, og der er ikke nogen, der, som der bliver sagt, guilt-tripper dig, fordi du ikke er der. Mm. Og der er ikke nogen, der ligesom prøver at sådan klap der videre, eller giver det der klap på skuldrene, er sådan, men vi kan ikke undvære dig, vi, det, det, det hele brænder på, hvis ikke du kommer, der er det sådan, ja, så bliver det en hård dag, men sådan, det bliver lige så hårdt, hvis du kommer til at lægge syg i en uge nu, fordi du ikke lige stopper op, mm -hmm. mens du har tid til det, og tager den ene syge dag. Men hvordan så det ud øh, på dine tidligere arbejdspladser, når du skulle lægge der syg? Altså, hvordan vil det foregå? Altså, hvordan vil de tage imod det, og hvordan vil du håndtere det? Så den koncern, jeg har arbejdet længst tid i, har nogle ret klare retningslinjer for, hvordan og hvornår man melder sig syg. For på den restaurant, hvor det først var relevant, at jeg skulle melde mig syg for allerførste gang, så skulle jeg ind i en, i en håndbog og læse om, hvad reglerne for, hvornår man er syg. Eller hvordan og hvordan, hvis man lige gør det her. Og så ind og læse der, og der er det sådan, okay, jeg skal først møde på arbejde kl. 17.30 i aften. Men jeg kan godt mærke på det hele allerede, da jeg vågner kl. 10 at jeg har det skøt, og det kommer overhovedet ikke til at ske. Mm. Så går jeg ind i den her håndbog, og så står der. Man skal senest melde sig sy to timer inden sin vagt. Men allersidst kl. klokken 09.00 om morgenen. Og klokken var jo 10, og så er jeg sådan, og så står der så, at hvis man ikke overholder de her regler, og man ikke ringer til sin nærmeste leder inden for det øh, ja, tidsrum, der er blevet. Så vil det, og man så ikke møder op til sin vagt, så vil det blive regnet som, at man udbliver, og så vil det føre til enten en bortviselse eller en advarsel fra arbejdspladsen. Oh. Og jeg er jo bare sådan helt ny og har aldrig oplevet det her før. Sådan. Så blev jeg nu til at komme på arbejde. Ja. Så det gør jeg, og så er det først dagen efter, at jeg var sådan, der så skriver jeg også bare klokken kvart over otte, og jeg sådan, jeg ringer lige, fordi jeg skal melde mig syg, fordi der står, at man skal ringe, og man må ikke bare skrive, og det heller ikke. Alle de her ting. Og så da jeg faktisk først gjorde det, så kunne jeg ikke få fat på min chef, så i virkeligheden så overholdt jeg jo ikke reglerne. Øhm, Nej, det klart. Da han endelig svarede, så var det fint nok, at jeg var syg, men jeg skulle faktisk selv stå for at finde en, der kunne afløse mig. Nej. Og tage min vagt for mig. Kan du så ikke lige skrive rundt og høre om øh, sådan og sådan og sådan ABC og D kan komme på arbejde i stedet for, fordi ellers så bliver vi ikke hørt over. Mm. Og det var, det var bare... Men det også, var, for, sådan, det var. også fordi, at jeg tænker det her med, at, meget med at, at når man arbejder så langt ud på natten, det er jo meget normalt, at mange steder, så er det først fri klokken tre eller klokken 4. så er det jo ikke fordi, at man vågner klokken kvart i ni inden en sygemelding, og lige sådan der hver dag lige tager sådan øh, mærkerlig viben, er jeg syg i dag, eller er jeg ikke syg? Ja. Øhm, men har jeg også øjeblavet det her med, at folk har spurgt jer ind til, hvad det er, at I har fejlet, når I har lagt jer syg? Jeg har faktisk aldrig været inden for at man ikke spørger, hvad jeg fejler. Er det rigtigt? Specifikt. Aldrig. var du så, når de spørger dig? Ja, og hvis der har været noget, jeg ikke kunne forklare, så vil jeg lyve og finde, finde på noget andet. Mere drastisk. Altså, hvad kunne det være, for eksempel? Altså, jeg har jo epilepsi, og uh, altså, jeg har været uh, i en stat af... Uh, uh, nu ved jeg ikke, om det er klinisk angst, men uh, rigtig angstfuldt og bare overarbejdet. Uh, uh, og... Yeah. Jeg tænkte bare, at det, det, det ville ikke passe at sige det her, selv fem timer før. Så jeg har bare sagt, at uh, jeg havde uh, ja, et anfald, og jeg var faldet om, og jeg var et helt andet sted altså i byen, og det var bare ikke muligt. Så der kommer vi ind på det, der igen med, at man altid sådan overdramatiserer de her sygemeldinger for sådan at prøve at legitimitere det sådan, øh, på, på en eller anden måde. Altså, sådan, ja. hvor mange gange jeg har tænkt, hvem kan jeg sige, der er død for, at det bliver okay? Ja. Ja. Og det er så mange gange, jeg har startet på den, hvor jeg blev skidt, min mors, mors kusines barn at død, hvor jeg har været sådan nej, fordi så rammer karma mig bare lige direkte tørre i røven. og ender med, at så går det her menneske bort. Så det kan man jo heller ikke. For mig har det altid virket som om, at en halsbetændelse bare aldrig var øh, en undskyldning nok. Mm. Øhm, Nicolai, hvor mange gange har du egentlig lagt dig syg på en arbejdsplads? I løbet af mine seks år i branchen, og så også på andre arbejdspladser, der vil jeg sige måske tre-fire gange om året har jeg prøvet det, og så hvor jeg har været syg, og jeg så kommer tilbage. Og jeg tror også, det er fordi, man har den der øh, fodboldtrænermentalitet. Det kan løbes væk. Uh, at det, det, det forventer man, at en chef siger til en, Nå, men okay, så du har bare en lille snue, så kommer du da bare ind, det er lige meget, du prøver to panodiler, og så kører vi bare på. Uh, men der tror jeg måske, at jeg har været ret steady, og ligesom sagt, jeg er sgu syg, jeg kan ikke komme nogen steder, og også fordi, jeg har ikke lyst til at stå og præsentere en lille purgure med noget, mens jeg står og snotter ned i deres forret. Uh, så det har jeg ikke lyst til at give dem. Så der har jeg ligesom bare sagt fra, jeg er syg. Men har du altid vilet i den der sygemelding, eller har der også været sådan helt undskyldende at du har lagt den her sygemelding? Jeg tror med det samme, når det er, at jeg ligesom har følt, at jeg har været syg, så har jeg haft den der, åh oh, nej, hvad må der skal ske? Er jeg vigtig? Øh, kommer jeg til at ødelægge det for alle de andre, fordi vi også har det sammenhold, som vi har på en restaurant, og hele den der, nu skal vi klare sig igennem aftenen som et team, og det bliver en kamp. Øh, og jeg synes også, ligesom I sagde det der med, at man skal selv prøve at finde ens erstatning. Mm. Den er også lidt hård, men det er også, vi i restaurationsbranchen er en anden form for branche, end det er, hvis du har et inde hos Deloitte, fordi så er der ikke lige bare lige en, der kan gå ind og swap dig. Så jeg ved ikke helt, om der er noget, der er forkert eller ikke forkert i den tegnegang. Med mindre, at man er blevet -brief altså, briefet om det, så synes jeg, at det er, i princippet det er ikke... Det er ikke okay, men det er en grå zone, i hvert fald, vil jeg sige. Jeg ved ikke lige, om det er relevant, men uh, jeg tror, at det skyldes underbemanding på rigtig mange af mm -hmm. Ja. Det yeah. med, at uh, det er bare arbejdsgiveren, uh, ja, igen, uh, fucked, hvis de ikke siger til dig, at du skal komme uanset hvad, uanset dine rettigheder. Mm. Og det er jo nemmere og nemmere at, uh, at sige hvad som helst, fordi der er så mange folk er ubevidste omkring deres rettigheder. Ja. Det er jo en kæmpe problematik med restaurationsbranchen, ja. at folk simpelthen ikke ved, hvad der er for nogle rettigheder, de har. Og jeg føler også tit, at mange af de for jeg har haft i den her branche, har også hele tiden sagt, at de regler, der er, er kun, hvis du er medlem af en fagforening. Men jeg ved jo også, at der findes sådan helt almine lovmæssige regler, der gælder lige meget, hvilken branche du er i. Hvor for eksempel sådan noget med sygemeldinger, hvordan man skal håndtere det indgår. Så for eksempel det her med, at når I snakker om, at I er blevet bedt om, at øh, selv at skulle finde jeres øh, erstatning på, hvem der kan komme ind den aften. Okay. Altså, altså, når man ligger så syg, så er du jo syg. Så hvis du skal bagefter finde en, der skal komme ind og tage din vagt, så er det jo teknisk set stadigvæk på arbejde, fordi du er med til at lave en vagtplan lige pludselig. Ja. Og, og det er jo netop fordi, at alle er så pressede, at hvor det sådan, som du siger, Frederik, at hvis restauranten allerede er underbemandet, og, og du ligger så meget øh, pres på dine medarbejdere, at øh, ikke kan ikke gå op, hvis alle brikker bare ikke er til stede. Og, og der synes jeg jo virkelig godt, at den her branche kunne klare at kigge lidt indad, at man må simpelthen ikke øh, regne så meget med ens medarbejdere, at der er en aften, der ikke kan gå op, hvis der er en mand der ikke kommer. Altså det er jo fuldstændig normalt, at der, der kommer en sygemelding i tid og i Jeg kunne godt tænke mig, Emilie, du kom også lidt ind på det lige før med, med det her med ens mentale helbred. Har du følt, at det var bedre at sygemælde sig med en fysisk arbejdsskade altså i form af ja, en brækket arm eller halsbetællelse eller en forindtændelse at sige, at man simpelthen mangler et mentalt overskud i form af enten depression eller angst eller noget helt andet øhm, for at ligge så syg? Ja, helt vildt. Øh, altså, der har været kæmpe forskel, og det har været helt vildt meget sværere at skulle sige fra, øh, fordi ens hoved ikke kan følge med, frem for at sige, at jeg har øh, ondt i ryggen. Jeg ved det ikke. Jeg har selv øh, måttet syge mig fra et fuldtidsjob, øh, altså sådan langtidssyge øh, mellem mig. Øh, og øh, heldigvis så fandt jeg ud af, at man ikke behøvede at fortælle, sin arbejdsplads, hvis ikke man havde lyst, mm -hmm. øh, hvad man fejlede. Og hvis de spurgte mig, så fik jeg også øh, at vide af min mor, som var rigtig god, og hjælpe mig at læse op på de her ting, og sådan, fordi jeg var lige blevet 20, og hvis, jeg ved, aner der ikke noget om det her. Nej, nej. Øh, så hun var sådan, du behøver ikke at fortælle dem, hvad det er, du fejler, hvis ikke du har lyst. Og øh, hvis du er mere komfortabel med at fortælle dem noget andet, så kan du også bare sige det. Men altså, hvordan er det blevet modtaget, når du ikke har velt fortælle dem, hvorfor du var nødt til at langtidssyge med jeg turde ikke at, at, at ikke give en forklaring. Jeg følte, at jeg skulle give en forklaring. Mm. Jeg kunne ikke bare sige, at jeg er syg. Jeg kommer ikke. Mm. Og jeg kommer ikke til at kunne komme de næste to uger. Øh, eller den næste måned. Øh, jeg sagde, øh, at det var noget fysisk. Jeg, jeg, var, jeg var gået ned med stress. Og det sagde jeg overhovedet ikke til min arbejdsgiver. Jeg sagde, øh, der er sket det her, og jeg har den her skade i min ryg. Og det er desværre lidt mere alvorligt end vi troede. Og det er reelt nok, men det var overhovedet ikke det, det handlede om. Mm. Øhm... Jeg gør det jo også lidt, at selv er en bjørnetjeneste altså, jeg forstår mig ret med at sige, at man ikke er syg med stress. Altså, så bliver det jo sådan et, et plaster på et blødende sår-agtigt, for hvis din arbejdsgiver ikke ved, at du går ned med stress, altså, så er det jo vildt svært for dem at prøve at hjælpe dig op igen. Ja. Så hvis de bare tænker, at det er en rygskade, så bliver det jo bare lidt sådan, okay, men så må du lave nogle øvelser derhjemme, og så må du jo komme tilbage, når du er klar. Ikke? Ja, Jamen, jeg oplevede også mega meget, at det at det blev mig i ryggen. Efterfølgende så har jeg mødt den arbejdsgiver, jeg havde på et tidspunkt, og han har været mega sød og overskudsagtig. Jeg har været sådan, ej hvor dejligt at se dig, og godt du er oppe igen, og jeg har hørt, du arbejder her nu, og hvordan går det egentlig med ryggen? og Har du det fint, hvor man så har jeg siddet der og har sådan lidt, hvor oh ja, dårlig dårlig samvittighed over det, og jeg har jo fået det bedre, så det er jo ikke det. Det er jo rigtigt nok, at ryggen overhovedet har det bedre, men øh, der kunne du godt være sådan lidt, så skal man sidde og lyve sig, eller så skulle jeg sidde og sådan ikke lyve mig. Men jo, det øh, lille lidt løgn skulle jeg have, øh, ja spise ham med med på en eller anden måde. Øhm, men det det synes jeg var det det, det meget mere rigtigt at sige, at det var en fysisk ting end en psykisk ting. Øh, og jeg ved ikke om det handler om, at man når man er lidt yngre, når man er ung og måske ikke har været på en anden type arbejdsplads end restaurationsbranchen, hvor at, øh, hvis du har feber eller bare har ondt i hovedet eller et eller andet, så bliver der sagt sådan, du, kan du så bare komme i et par timer, du ved. Mm. Jeg havde brug for, at jeg, skulle, jeg, kunne, jeg måtte sige et eller andet, jeg blev nødt til at sige, at øh, altså sådan, sort på hvid, jeg kan simpelthen ikke komme, øh, fordi der er sket det her med min ryg, så jeg kan overhovedet ikke gå. Sådan, så, kan de ikke, så er der ingen undskyldninger for, at de kan hive mig ind til et eller andet. Det er også enormt ydmygende, at man bliver nødt til at, sådan, at lægge sig så fladt ned, og ja. virkelig at understrege, at ja, jeg kan ikke. Altså, men også fordi de der samtaler, når man skal ringe og lægge sig syg, det synes jeg jo også er lidt irriterende, når man skal ringe til dem, altså, og man skal have en samtale med dem, fordi nogle gange kan det jo godt være syg, uden at man kan høre det. Og så begynder jeg nogle gange sådan, at fake lidt en halsbetændelse. Ja. <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> sådan det helt mean girls-agtige, der <coughs> I'm sick, altså, <laughs> Selvom det slet ikke er noget med halsen at gøre, som jo også bare er enormt gennemskueligt, og jeg synes bare, at de der telefonopkald, man skulle lave, for mig, der fik jeg så meget sådan... Et billede af mig, der blev mobbet i folkeskolen og skulle op og spørge mor, om det var okay, at jeg blev hjemme, fordi jeg havde ondt i maven. Og så står der en, der bare ser direkte lige igennem en og bare tænker, fint nok, så får du endnu en dag. Jeg synes altid, det var så fucking ydmygende Også fordi, at det er også en samtale, der stopper en enorm bræt. Hej, chef, jeg bliver nødt til at lægge mig syg. Og så det, de jo skal sige, at okay, god bedring. Du, du, du. altså det er også sådan lidt en ægget samtale, når man ringer op til nogen. Øh, Nikolaj har du også oplevet, at, at du var nødt til at, at det der med, at man skal ringe til dem, og sige, at man ikke kommer på arbejde? Ja, ja, ja men også fordi, at der er mange af de der arbejdspladser, som, også, som har de der regler med at ringe ind klokken 9 eller klokken 10, øh, og så kan man jo huske, øh, så ringer man måske dagen før. Det er der, den dag, hvor man blev blevet syg, mm. og der er det måske klokken 12. Det blev accepteret, fordi man er sådan, jeg er faktisk ret syg, og jeg kan ikke rigtig gøre noget. Men dagen efter, så er man sådan der. Jeg øh, er da ved men ikke god. Den er bare ikke god længere. Nå, hvad laver du, jeg drejer te og citroner, ikke fair. Men kender ikke også godt det der med, at... Eller ej, ved jeg ved ikke, om vi kender, men den der med, at man nogle gange sådan har gjort, som om, inden man ved, at man skal ligge så syg, så har man pyntet lidt på den, da man var nede på arbejdet. Jeg tror, der er en feber, der er ved at komme. Ja, har I også lidt sådan kriller i halsen? Eller hvad? <laughs> yes! Er det bare mig, der har kan mærke det? Er det sådan noget girl flu? <laughs> <laughs> Nej, men også fordi jeg har altid tænkt, at jeg kan aldrig lægge mig syg bare én dag. Det skal altid være to dage for, at det virker overbevisende. <laughs> ja. amen. Jeg synes virkelig, at det er sjovt at, at snakke om sådan alle de her... Øh, Spilleregler, der bliver lavet, når man sådan skal, skal ligge så syg. Fordi at, at noget, jeg altid bekymrer mig om, når jeg ligger mig syg, det er, at jeg er bange for, om folk tror, at jeg lyver. Og det grund til, at jeg tror det, er jo, fordi at jeg jo har lovet. Altså det er jo det, der er så latterligt ved det, men jeg har jo kun følt, at jeg var nødt til at lyve, fordi at jeg aldrig følt mig grebet eller taget godt imod i den her sygemelding. Har I også oplevet, at jeg har færet en eller anden løgn af for at få lov til at slippe for at tage på arbejde? Eller? Altså, jeg genkender helt klart det, du siger med, at uh, nå, nu skal jeg starte med at sige sådan nogle småting på arbejde, som peger på, at jeg bliver rigtig syg om to-tre dage. <laughs> ja. Ej, nej, jeg kan ikke lige bære det der tredje bord, fordi jeg har noget i ryggen, du mm. Så falder den næste dag. Jeg snakker også med en af mine kollegaer her på 84-7, da jeg fortalte ham, hvad det var, vi skulle ind og sidde og snakke om i dag, og så spurgte han mig, men er det ikke meget normalt, at tjenere i den her branche ligger så syg på grund af tømmermænd? Og øhm, den skulle jeg lige sidde og tykke lidt på, fordi at jeg ved at hver gang, at jeg har haft tømmermænd, så har jeg ikke ture at lægge mig syg på grund af den årsag, for jeg vidste, at det var det første, folk vil komme til at tænke. Så hver gang, jeg har haft mit livs tømmermænd, så er jeg mødt op og prøvet at overkompensere så meget, fordi den skulle de bare ikke have på mig, for netop at hjælpe mig med, at næste gang, at jeg var syg, så var det ikke det, folk tænkte, at det var på grund af de her tømmermænd. Men, Nivolej, har Det er du... jo lidt igen et you-problem, kan man sige, at sind... du har været ude ikke? Nej, no, men no, helt vildt. men jeg tror mere, at jeg, at jeg mener med det, at det er simpelthen for nemt at lægge sig syg på grund af tømmermænd. Det, det, det er jo det første, folk tænker at i den her branche, at sådan, du er syg, fordi du har tømmermand og hvor det er sådan, lige den den skal du bare ikke have på mig at jeg tror at hele tiden at jeg tænker på fremtidsanden at når fremtidsrende faktisk blev rigtig syg, så var nutidsfulde af andet nødt til at hjælpe hende med at folk må ikke tro at hver gang at jeg ligger mig syg, så er det på grund af tømmermand og hver gang jeg har lagt mig sy så er det første jeg bliver spurgt om er sådan, når er du nu ude at drikke og stiv igen når du altså den fordom du så er blevet mødt af når du så siger til en eller anden her på 24-7, vi skal snakke om det her og så bliver der sagt at det ikke fordi at tænker bare altid tømmermand og så ligger man syg, det synes jeg, det kommer vildt meget bag på mig, fordi det er overhovedet ikke det, jeg tænker om det. Jeg tænker modsat, at jeg er sådan, en tjener vil aldrig nogensinde bare melde sig syg på mm. grund af tømmermænd, fordi vi får så mega dårlig samvittighed, fordi som der blev sagt tidligere, det er min brothers in arms, der så skal ligge dernede i skyttegraven og bare tage det hele, og jeg ligger bare derhjemme og knækker mig, og så bestiller jeg vold. eller sådan, ja. du Altså, det vil jeg simpelthen, jeg vil aldrig selv kunne bære det, og det føler jeg, at vi alle sammen har en ret god arbejdsmoral, det får man i hvert fald de fleste steder i restaurationsbranchen. Både på godt og på ondt, som der bliver sagt, at man bliver presset til at komme ind eller finde sine egne afløser. Men det synes jeg er ret vildt, at folk uden for branchen tænker, at det må være på grund af tømmermænd. Ja, nej, men helt vildt. Også fordi, at jeg tror bare, at da han spurgte mig om det, der var jeg bare meget sådan, altså det ville jo være the obvious. Men, men i den her branche drikker vi jo så meget, så hvis jeg skulle lægge mig syg hver gang jeg har tømmermænd, så ville jeg jo en arbejdsue <laughs> på en dag. Altså sådan, jeg er jo til moment hele tiden, når jeg drikker alt det. Direkte dagpenge. <laughs> ja, præcis. <laughs> men jeg synes faktisk, det er ret relevant det der med, at der er rigtig meget alkoholisme, lad os kalde det, eller misbrug inden for branchen. Fordi at, altså, når der er det der med det psykiske, tager man ikke særlig seriøst på managementperspektivet. Mm. Um, altså, det er jo et hårdt arbejde, fysisk og psykisk, nogle steder mere end andre. Og det er også grund til, at uh, man drikker sig rigtig stiv om aftenen, eller man kan godt fra en ung alder komme ind i den her rytme, hvor uh, man tager refleksen af at drikke en uh, cocktail eller to hver eneste aften. Ikke? Mm. Og jeg selv arbejdet sammen med, lad os kalde det, elefanter, altså folk, som har været i branchen i 30-40 år. Og man kan godt se, at uh, så får man nogle uh, scars, ikke? Når du har lagt dig syg, sådan, hvilke, hvilke tankeproces gør du dig, inden du ligger dig syg? Jeg ligger mig ret sjældent syg, og jeg, ja, jeg er virkelig eksemplet på, hvad man ikke skal gøre i det her tilfælde, for at være rigtig ærlig. Fordi at uh, måske på grund af hele den her guilt-trip-kultur, at du vil ikke uh, lade dine kollegaer uh, løbe to gange lige så hurtigt rundt, uh, på grund af at du ikke er der, så er jeg faktisk blevet vant til at kunne arbejde uden søvn, eller med en times søvn, eller to timer søvn. Eller hvis man hoster af helvede til, eller har lidt ondt i ryggen, og sådan noget, så prøver man bare ligesom at tilpasse sig arbejdsstedet. Mm. Ja. Så jeg har fået nogle rigtig dårlige reflekser, som har udviklet sig. Og, ja. Sådan lær dig ligge lå på, på dine behov, det eller hvad? En lille smule, ja. ja. Og for at være ærlig, det er måske en af grundlagene for, at uh, jeg startede med at stille årligt træde ud af, af branchen. Var det fordi, du ikke rigtig kunne mærke dig selv mere, eller det bare blevet sådan en tindsoldat rigtig vibe? Der har været nogle tidspunkter, hvor altså, man arbejder så meget, at uh, du, du mister lidt overblik over dit liv, og hvad du rent faktisk vil. Mm. Fordi at, altså, der, der er jo mange fede ting inden for branchen. Altså. Mm. Uh, det ved jeg nu ikke, men... Uh. Ja, men jeg, jeg, jeg tænkte mere i sådan en uh, perspektiv, men man lærer lidt mere om vin eller mad, eller, så skal man også være de rette steder, fordi at du kan nemt bare komme ind i en eller anden... Uh, Robots øhm, liv, mm -hmm. eller plan? Ja, jeg, jeg ved i hvert fald, at, øh, som jeg også var inde på i starten af programmet, at øh, i og med at jeg jo skal have fjernet min, øh, min vidstumstænder i morgen, så øh, var jeg jo ligesom nødt til at skulle fortælle min chef, at jeg jo ikke kunne komme på arbejde den dag og heller ikke øh, dagen efter. Altså, jeg har været ude i de helt sindssyge søforklaringer omkring, hvorfor jeg ikke kunne komme at arbejde, og sådan en Skal jeg vente til på dagen, virker det så mere rigtigt? Det er også lidt mærkeligt at lægge sig syg i forvejen. Altså, hvem, hvem ved også, at om tre dage, der er jeg syg? Altså, det er der jo heller ikke nogen, der gør, og virker det så bare som om, at jeg gerne vil have en ekstra fridag, fordi der er de her helgedage i den her uge, hvor en der program kommer ud, så virker det bare som om, at jeg gerne vil have en ekstra forlænget ferie, og da jeg skal, øh, jeg turde ikke at sige det til min chef på arbejde, så jeg sender hende en besked med og røstende hænder, og sådan, hej, Emilie, undskyld. Og... <laughs> er, så, jeg er så sølle. Altså. Øhm, og hun tager det bare mega vant, og bare sådan, ej, helt sikkert, og øh, sådan god bedring, bare, bare skriv, når du er klar til at komme tilbage igen. der bare gjort, at jeg sad og følte mig så dum, at jeg har brugt sådan en halvanden uges angst, og babyangsttanker omkring, hvilken undskyldning skal jeg finde på? Og det der med, at jeg allerede føler, at jeg, jeg, jeg skal fortælle hende, hvorfor jeg ikke kan dukke op. Jeg skulle bare have skrevet, at jeg kan ikke komme de her dage øh, på grund af sygemelding eller jeg skal til lægen, eller et eller andet. Og de gange, jeg har været nødt til at lægge mig syg på mit øh, nuværende arbejde, har det også været meget sådan, at jeg har ikke kunnet falde i søvn, før at de har svaret mig på min besked, omkring at jeg ikke kommer på arbejde. Og hvis de ikke har skrevet, God bedning, Husk, vi elsker dig. Du er det vigtigste menneske i hele vores liv. Så er jeg begyndt at græde. Agtie. For jeg bare har været sådan, de hader, de hader mig. Og når jeg kommer op på arbejde, så går jeg nærmest sådan helt dukknakket når lige ligner kvæss for jeg er bare sådan, undskyld. Agtie. Og jeg ved simpelthen ikke, jeg, jeg synes simpelthen, det er så irritert, at jeg skal gå og have det sådan her, fordi mine forældre jo netop er bare sådan, er man syg? Er man syg? Og så mine forældre, øhm, fordi jeg har også snakket med dem omkring det her, de var meget sådan, synes du ikke, det har ændret sig efter corona? Altså, at man er blevet bedre til at tage de her sygemeldinger alvorligt. Og inden jeg lige siger, hvad jeg mener, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad du synes, Jeg Synes at de her sygemeldinger er blevet bedre efter corona? Ja, det synes jeg. Og faktisk det første job, jeg havde på restaurant efter corona, der, hvis jeg ringede ind og sagde, at jeg var syg, så stod de bare på det med det samme, og tog imod det, og havde taget de her foranstaltninger for, at man ikke skulle kom tilbage på restauranten og sprede det mere, end det var. Så jeg synes lige præcis der, der gjorde noget godt. Og det var så også noget af det sidste, jeg havde øh, i branchen. Men synes du, at, øh, at det stadigvæk er sådan? Eller var det kun lige efter corona eller under corona, at det var sådan? Jeg tror, der var en generelt større overvågning omkring det. Hvad synes du, Emilie? Synes du, det er blevet bedre efter corona? Ja, helt sikkert. Jeg synes, at det var i en periode... Øh, altså selvfølgelig tiden lige efter, og så en lang periode efter, meget tydeligt, at restauranterne var bedre udstyret til at ligesom have et vokabular for det, eller sådan en måde at udtrykke over for sine medarbejdere, det er vi kede af. Selvfølgelig, og proceduren er sådan her, og du skal selvfølgelig ikke bare skynde dig tilbage på arbejde, fordi som du selv siger, er man syg, så er man syg. Og sådan er det ligesom bare. Øhm, men jeg føler også, den som corona ligesom fordufter, eller sådan forsvinder et eller andet sted ude i horisonten bag os, så gør den indstilling det også en lille smule. Der var man meget beredt som arbejdsplads til at sige, vi tager, vi tager det alvorligt. Man ville på en eller anden måde gerne som arbejdsplads udad og til også have det der image med, at vi tager det seriøst. Mm. Vi er en restaurant, vi serverer mad, vi omgås mennesker, vi er tæt op af hinanden, og vi forstår det ansvar, det på en eller anden måde giver os mm -hmm. i forhold til smittehåndtering. Øhm, så selvom det ikke var corona, man var syg med, så var det stadig sådan, okay, super, det Helt fint. Du skal ikke smitte nogen, og heller ikke kollegaerne, heller ikke gæsterne, og uha, det vil vi ikke have. Øhm, det er, som om, at det godt, jeg synes godt, jeg kan mærke, at det, det giver lidt ud på en eller anden måde. Mm -hmm. øh, men helt sikkert, øh, og dejligt, at man kan se, at det kan godt ændre sig meget hurtigt, og at det kræver bare lidt et sprog og en kulturændring. Mm -hmm. øhm, Hvad synes du, Frederik? Jeg ved ikke, om nødvendigvis det er blevet bedre, men det er også fordi, at jeg har en lille, uh, en lille historie, hvor en af mine kollegaer får rent faktisk covid og skriver til vores chef, at uh, jeg har fået covid, så jeg kommer ikke lige de næste par uger. Og så skrev han, uh, ja, men kan du ikke komme, Så altså, hoster du? Nej. Eller, jo, jo, jo, Ja. han så op? Nej, det gjorde han ikke. Men uh, han fik, han fik skruet pres og et opkald hver, uh, hver tredje dag, altså... Men, virkelig, har, har du symptomerne, eller bare er fuldstændig fuldstændig ligegladere, om det smitter andre folk eller ej. Bare. Man skal jo virkelig, virkelig være selvsikker, synes jeg, i den her branche, når man skal ligge de der syge med længere. Altså, ja. hvis jeg har ligget mig syg, og der var nogen, der var sådan, men kan du ikke? Altså, jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor jeg skulle ringe og ligge mig syg med en halsbetændelse. Og da jeg ringer og siger, der ligger vedkommende på med det samme. Så er jeg sådan, Nå. Okay. Og så øh, er jeg jo syg den her en dag, og så dagen efter, så øh, får jeg en besked. Æ, har du tænkt dig at komme i morgen, eller skal jeg begynde at oplære ny? Altså sådan lidt en pæn måde sådan, at tro mig på, og det er jo så med, at jeg sådan der, okay, så du går op. En æm... pæn måde, siger du? <laughs> ja. Det synes jeg ikke. Nej, jeg, jeg tror, jeg tænker, man kunne sige det på en værre måde, men altså igen sådan jeg totalt traumatiser, den her branche. Æm, men så ved jeg også, at... Øh, at da jeg så skal ligge mig syg der, altså efter hun ligger på, der jeg ringer og siger, at jeg er ramt af halsbetændelse, og det er jo ret tydeligt at høre, når man har en halsbetændelse, fordi sådan en mand, der helt op, og man lyder som en smøf, der har siddet på bodega i, i 40 dage. Øhm, der er hun sådan, men du kan vel stadigvæk godt bruge dine arme og ben? Altså, som bare igen var sådan jamen, det kan jeg jo godt, men jeg er jo totalt svækket her. Hvor det, det virkelig, når jeg igen skal lægge de her sygemeldinger, det er virkelig noget, jeg sådan skal tage tilløg til at gøre. Og det er sådan... Jeg nærmest skal øve et helt manuskript, inden at jeg ringer og siger det. Og hvis hun spørger mig, hvad jeg er, er fejl, så siger jeg bare, at det skulle jeg bare ikke have og du ved da, da da da da Og så med det samme, at øh, jeg ringer og ligger på syge. Men det er fordi alt det her altså, det, det bliver altid så dramatisk for mig, når jeg skal ligge de her sygemeldinger. Um, men hvad tænker jeg? Nej, faktisk vil jeg faktisk gerne lige svare på. Jeg synes jo netop ikke, det er blevet bedre efter corona. Jeg, mm. jeg synes, okay. at det var noget, øh, folk sagde out in the public at vi er blevet bedre til det, fordi vi netop har fået flere ressourcer til at styre de her sådan, øh, hurtige sygemeldinger. Men jeg synes ikke, at det var noget... Jeg synes, det var mere noget, der blev sagt, end der egentlig var forskel på det. Og jeg kan jo også se på mit øh, kontorjob nu, at der er jo ikke særlig mange sygemeldinger deroppe. Men det er også, fordi folk har muligheden for at arbejde hjemmefra nu. Og det gør også... Men det kan man jo ikke i og kan du jo ikke arbejde hjemmefra. Så der synes jeg virkelig, at man lærte, at selv med en halsbetændelse, eller med en lille snu, eller en øm arm, eller med tømmermænd, eller kom direkte få en bit. altså sådan, hold kæft, mig føler jeg i vejen, jeg kan arbejde mig igennem, hvad som helst. Og når jeg så hører, at der er nogen op fra min nu, arbejde, der arbejder hjemmefra, så kan jeg godt mærke, at jeg har påtaget mig den der, kom nu mand. Du kan fanden med godt. Tag to, tre baner og drik en Red Bull, og så kan du fanden med arbejde. Tag dig sammen jo. <laughs> Ej, kan I ikke anbefale, vil. At your own risk. <laughs> ikke for børn under 18. <laughs> nu skal jeg høre her. Uh, vi har været lidt inden... På det, at, øh, at vi ved, at der er nogle af de her regler angående nogle sygemeldinger, men mit indtryk er også, at der ikke er særlig mange af os, der ved, hvad de her regler egentlig går ud på. Så øh, derfor ved jeg ikke, om jeg vil kalde det en lille quiz, men jeg har taget tre spørgsmål med til jer. Uh. Øhm, som I skal svare på. Og så, når I har svaret, så kommer jeg med det rigtige svar. De har regler, det er noget, jeg både har fundet på 3F's øh, hjemmeside, som er den fagforening, der er for øh, serviceindustrien, og også ind på borger.dk, så også sådan alle mine regler. Den første er måske en lille bitte smule lidt her. Øh, vi har meget inde på den, men må din chef spørge dig, hvorfor du er syg, eller hvad du fejler? Nej. Nej. <laughs> Lad os bare sige ja. ja. Øh, nej, din chef må ikke spørge ind til, hvad du fejler. Det eneste, du skal oplyse, når du sygemelder der er, at du er syg. Det er bare reglen, Så den kan slet ikke grædebøjles på den måde. Der, der, der er slet ikke... Så der er alle mulige regler med, at hvis du så over 22 uger, du har været syg, så må de bede om en lægeklæring og sådan noget der. Men den skal de også selv betale for, at det er næsten sådan ni måneder på et helt år. Øh, før, at det kan lade sig gøre. Så du, hvis du skal ligge dig syg, dig som lytter med, så kan du trygt hvile i, at det, det kan du altså godt gøre, og du skylder ikke nogen forklaring. Lad os tage nummer to. Må min chef ringe til mig, når jeg er sygemeldt? Nej. Nej, det tror jeg ikke er noget. Eller hun må. på nej. Din arbejdsgiver må godt ringe, når du er hvis du ikke har orienteret om, hvornår du forventer at komme tilbage. Aha, uh -huh. Den vil så nemlig heller ikke. Fordi jeg har nemlig også oplevet, at jeg er blevet kontaktet under min sygemelding. Men hvis jeg ikke har sagt jeg er syg de næste tre dage, så må de godt ringe og orientere sig omkring, hvornår har du tænkt dig at komme tilbage, eller spørge dig om hjælp til nogle arbejdsopgaver. Så hvis du ved, at du ligger syg med halsbetændelse, influenza, eller et angstanfald, eller en depression, eller noget, der er endnu værre, så begør dig selv den tjeneste, og så at jeg kommer ikke de næste to dage, eller de næste tre dage, og så ved du, at så skal du ikke belæmres med, at der er nogen, der kan ringe til dig på det tidspunkt. Lad os tage nummer tre. Er jeg som timelønnet berettet til løn under sygdom? Nej. Jeg har lyst til at sige ja. Under, altså, der, er nogle, øh, der er nogle forudsætninger for det, i forhold til hvor meget du har arbejdet. Men det kan også være, at det afhænger lidt af arbejdsplads, og, fra arbejdsplads til arbejdsplads, kontrakt til kontrakt. Mm -hmm. Jeg har lyst til at sige 100% nej, for ellers er blevet øh, røvrendt øh, for mest af min karriere her. Så kan jeg bare fortælle, at du er blevet lidt råbrændt. Ah, ja. så er jeg også. <laughs> Nå, men vi ses. Jeg ved ikke noget om <laughs> um, Den er lidt mere tricky, den her, så nu læser jeg bare op, hvad der står inde på borger.dk. Fordi, Emilia, du har nemlig ret i, at det handler omkring nogle timer og nogle processer, der skal gå igennem. Men det, der står derinde, er, din arbejdsgiver skal som udgangspunkt give besked om dit sygefravær til kommunen, inden der, øh, inden der er gået fem uger fra din første sygedag. Når kommunen er orienteret om din sygemelding, sætter den gang i forskellige ting, så du kan modtage syge dagpenge og få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Den måde, så tænker jeg, okay, hvordan, hvad sker der så derfra? Jeg tænker, jeg skal melde det til nogen eller sådan et eller andet. Det, man så skal gå ind og gøre, det er, når du skal have syge dagpenge, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning Mit sygefravær. Mit sygefravær skal du udfylde med forskellige oplysninger, afhængigt af, hvilke oplysninger din arbejdsgiver har givet. Vi er enige med, at du skal være medlem af en A-kasse, ikke? Nej. Mm -mm. Nej, ikke det her. Jeg har selv været igennem den her mølle, og det, jeg tænker, at de der ting, du siger nu, Anne, det er, når det er altså, øhm, sygemelding over en længere periode, det er ikke bare den der, når man er syg i to dage, tre dage. Øh, så hvis som jeg forstod det så var det, så er det sådan noget med, at hvis du har ca. 40 timer om måneden, så er du berettet til at få 120 kroner i timen, som du skulle have arbejdet den dag, selvom at din løn måske egentlig er noget andet. Altså jeg ved bare, at den koncern, jeg har arbejdet for, der, der, der er det arbejdsgiverens ansvar at tjekke op på, om du er berettiget, og de så øh, øh, oplyser til kommunen, om du skal have syge for den vagt, du for eksempel ligger og har corona eller de tre dage, hvor du ligger og har influenza. Mm. Øhm, men hvis man så som mig skal til arbejdsgiveren og sige, hey, jeg ved godt, jeg er ansat og er timelønnet, og har de her øh, 100 vagter, som jeg stadig står på, jeg kommer ikke til at kunne tage en eneste af dem, fordi jeg, har, jeg er syg med et eller andet. Det, jeg sagde så om min ryg, men det var stress, du ved. Mm. Der skulle jeg ind og oplyse alle mulige ting på det der mit syge mm. Og det var kun fordi, det var en længere periode, at jeg godt vidste på forhånd, altså man... Altså, at, det ikke er, at jeg ikke skulle ringe til min arbejdsgiver hver morgen klokken ni. Hej, jeg er stadig ynd i ryggen i dag. Det var ligesom... Men igen, det kan sagtens være, at det afhænger også lidt af arbejdsplads øh, og, og den type kontrakt, og hvordan de ligesom håndterer det der. Jeg tror i hvert fald aldrig, at når jeg har lagt mig syg på min arbejdsplads, at der er nogen, der har meldt det. Altså, tror I det? Det tror jeg, jeg er, fordi de skal have nogle penge tilbage, hvis du skal have syge dagpenge. Nå, jamen hvis du ikke... Men hvis du selv? ikke søger de der syge dagpenge... Altså forstår du, hvad jeg mener? Hvis... Ja, men det er jo op til restauranten selv, eller koncernen selv, om de vil have penge tilbage fra kommunen. Fordi hvis de sådan, vi taber jo bare penge på et andet, og er lagt til syg tre dage den her uge, det kunne vi godt tænke os Også selvom, at de ikke, ikke videregiver for. dem til mig. Altså, det skal de. det, skal de, hvis du er, hvis de hvis du er inden for det der timeantal som er minimumskravet. Nå men det jeg tænker på, det er at når jeg har lagt mig syg, jeg vidste nemlig ikke, de har regler før at jeg lige øh, googlede dem inden at de kom i dag. Og øh, der sad jeg tænke på, at de sygedage jeg har haft, der tænker jeg da ikke at min der oplever der bare at folk slettede min vagt. Altså som om, at jeg ikke var berettet, eller jeg havde været der, eller hvad? Så er du var blevet reverent. Ja. <laughs> og det er Frederik <laughs> også. Det vil alle sammen. Jeg har, jeg har lært rigtig meget om det her, kun på grund af, at jeg selv skulle sætte mig ind i det. Men selv som leder, hvor folk har ringet til mig og sagt, at de var syge, mm. så har jeg enten skulle gå ind og se på, øh, har, øh, har Katrine her nok vagter til, at hun skal have løn eller syge dagpenge jeg har så aldrig siddet, der skulle være den, der indberetter det, der nogle andre et eller andet sted, der har gjort for mig. Mm. Men jeg har været den, der ligesom skulle markere vagten. At hun, altså, skal vi egentlig, er hun berettet til det? Eller skal vi bare sige syg, eller slet hendes vagt? Man må egentlig ikke slet vagten, men så skal du bare markere som syg, og så gælder den ligesom ikke alligevel. Ja, jeg synes øh. i hvert fald bare altid, at de, at de bare slettede min vagter, som om at det aldrig var meningen, at det skulle have været der. Og så, så var man sådan, nå, okay, fint nok. Det kunne du hjemme lidt mere. Ja, nej, præcis. Men det var jo også mange af de grunde til, at jeg aldrig turde lægge mig, eller ikke turde, men ikke ville lægge mig syg, fordi at det netop er en så dårlig løn, man får som tjener. Alligevel, så jeg var sådan, jeg har ikke engang råd til ikke at dukke op på den her 10-timers vagt, fordi at det er sådan rimelig nødvendigt for mit budget, for at jeg kan betale min husleje. Altså på den måde, at det er jo også et enormt stressende arbejde, at man ikke kan klare til en fridag, eller man ikke kan tage en frivig igen, fordi man bliver nødt til at tjene de gode penge dernede. Øh, men vi er faktisk ved at nå til vejs ind med øh, dagens afsnit. Og Tradition Tro, så skal vi jo komme med et godt råd til øh, de alle små syge stakler derude, øh, som, som er en del af branchen. Så øh, Frederik lad os starte med dig. Hvilket gode råd vil du gerne give videre? Altså i det sidste udsnit her, øh, så... Jamen, helt klart, øh, altså jeg oplevede, at jeg er blevet røvrendt, øh, for den her regel. Og jeg vil måske tegne en parallel med, med Frankrig, hvor for, for gang skyld kan man tage et godt eksempel fra det franske arbejdsmarked, som er, at øh, rigtig mange folk, som arbejder i restaurationsbranchen, er specialister øh, i lov, og altså kan få rigtig mange... Øh, altså, øh, øh, Ja, jeg vil sige, nu ved jeg ikke, om det er det samme i Danmark, men de kan få penge tilbage, eller ja, der er rigtig meget support i deres, uh, i deres rettigheder, og jeg synes bare, at uh, alle unge burde kende rigtig meget til lov, og bare for at vide, uh, altså, hvad, hvad de træder ind i, mm -hmm. før de går i gang. Kend dine rettigheder, ja. er hvad jeg prøver at sige, ikke? Mm. Mm. Ja, jeg, jeg vil i hvert fald ønske, at jeg havde læst op inde på 3 f hjemmeside borger.dk øh, inden vi skulle lave det her program i dag. Jeg tror virkelig, at der er mange penge, der er gået tabt, fordi at jeg ikke lige tog mig den halve eller hele time til lige at sætte mig ned og læse alt det her igennem. Jeg tænker, at det også må have været at skulle lære et helt nyt sprog og sætte sig ind omkring hele det her show og hvordan man får penge tilbage. Ja, helt sikkert. Jeg, jeg, jeg har taget det med mig videre, og det, altså, det der med at kende en proces for, når du faktisk sådan ikke bare er syg den ene dag, som alle jo er ind i ny og ned mm. øh, men det der med at ligesom lige pludselig skulle forholde sig til, når man er syg, og det er sådan reelt nu, at du er syg, og du skal faktisk tage det meget seriøst, så kommer der ligesom en eller anden form for øh, filter, som du får lagt ned over din virkelighed. Øh, og der tror jeg, at det, jeg har lært er meget, at... Øh, de ledere, du har omkring dig, øh, dem skal du bruge, fordi hvis ikke de ved det, så, kan det være, så går det både ud over dig, hvis ikke de har sat sig ind i reglerne, så må du efterspørge det. Øh, og så også at sige, det er fint nok, hvis du ikke ved det, så må vi finde ud af det sammen. Så igen, altså sådan, kend dine rettigheder, men også altså forlang, at dine ledere ved det. Øh, mm. Fordi som at have været i en lederstilling selv, og pinligt nok må erkende, øh, synes jeg, at jeg heller ikke vidste, hvad reglerne var for dem, der sad og meldte sig syge til mig. Altså sådan, det, det synes jeg ikke øh, føles så rart i virkeligheden at skulle indrømme, at jeg heller ikke selv anede, øh, om det var i orden og bare slette deres vagt for eksempel. Så mm. ja, læs op på det, og så tjek øh, op på, om dine ledere faktisk ved, hvad de laver, og ikke bare ja, har skyklapper på. Jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg, at jeg vil sige, at, at det er jo en leders job at videreformidle de rettigheder, man som medarbejder har. Øh, don't trust anyone. Og uh, people don't know shit. Altså mange af de chefer, ja. så er jeg. så jeg er ikke i Nej, lige præcis. Mange af de chefer, jeg har haft, har jo været sådan noget 23 år gamle. Og uh, når man arbejder i en, en så presset branche, så er det jo ikke fordi, at man tænker kl. 4 om morgenen, når man kommer hjem fra arbejde, så lader man da lige gå ind på BorgerDK og læse på, hvad mine medarbejdere egentlig har rettigheder. Jeg ved i hvert fald, når jeg har været leder, så er der aldrig nogen, der har fortalt mig, at jeg gik bare en og stillede folksvagter, hvis de var syge, som om de aldrig skulle have været der. Ja. Men ja, godt råd. Kræv, at, øh, at dine ledere skal fortælle dig og sætte dig igennem, hvilke rettigheder du har og læse op på dem. nej. hvad vil du øh, skyde i her? Det har været meget øh, savlige og faglige øh, råd, <laughs> og der er kommet indtil videre. Så kan det være, at jeg måske skal hoppe lidt i en anden grøft. Prøv. Det lyder som om også, at der har været den der panikangst og tanker derhjemme hos en selv omkring, at man, åh nej, hvad vil der ske, hvis jeg ikke kommer? Og det kan godt være, at det så også kommer på grund af en skepsis fra en chef, eller lignende, at det stammer fra et sted. Men prøv bare for et øjeblik skyld at lægge dit main character syndrom ja. til side. Mm. Lad være med at tænke, at du er den vigtigste i verden, og alle synes, du er den vigtigste i verden. Og hvis du er syg, så er du syg, og så være main character på den måde. Mm. Ja, det er sådan der er lidt storhedsvandved sådan De skal nok klare den. og hvis restauranten ikke kan klare, at der er en medarbejder, der ligger så syg, så må restauranten jo finde ud af, hvad de gør fremadrettet. Altså sådan, en arbejdsplads bliver simpelthen nødt til at kunne bære, at man mangler en mand eller to en enkelt aften. Ja, og så siger du fra, som en main Mary... fordi faktisk <laughs> ville være. jeg bliver nødt til at sige en ting mere. Det er bare sådan et opråb. Det er, hvis der er nogen, der er ude, der får den der, når de melder sig syg, og faktisk sætter en grænse, og gør det rigtig godt, og sådan, jeg kan ikke i dag. Vildt godt for dem, og sådan fedt, Uh, hvis der så nogen er en chef, der siger, kan du ikke lige finde en afløser, eller hjælpe med at finde en, der kan tage din, så skal man altså, sige nej, nej tak, kæmpe nej tak, fordi det er ikke dit ansvar. Det er seriøst så dårlig ledelse, at lægge den over på den, der seriøst ligger og siger, jeg har det for dårligt til at være der. Aldrig, ja. aldrig, aldrig tage den på dig. Ja, og jeg tror, at... Øh at man gør sig selv en kæmpe tjeneste ved at sætte sig i respekt med det samme, selvom at opkaldet eller samtalen er sindssygt ubehagelig i det moment, man skal gøre det. Men hvis jeg, da jeg var leder, øh Oplevede, at, at der var en, der var sådan, hej, du må ikke slet min vagt, og jeg er faktisk berettet til de her sygepenge. Altså, så vil jeg da aldrig ture at løbe om hjørnet med den medarbejder igen, fordi tydeligvis så vedkommende mere styr på det, end jeg har. Øhm, så jeg altså, jeg skal jo heller ikke sidde og pusse min egen glorie, for jeg gjorde det jo aldrig. Stadigvæk nu har jeg jo mega svært ved det. Øh, en gang med de her sygedage jeg skal have nu med min tænder, har jeg gået ind og skrevet det og meldt det nogle steder. Men det, ja, jeg synes, det er mega godt opryp at være sådan, bare sætte dig i respekt med det samme. Altså, så laver du ligesom Stien for sådan resten af din tid på den arbejdsplads, du skal være på. Okay. Æm, du har lyttet til Når den sidste gæste er gået, og mit navn er Anne Lund, og husk, du kan finde flere episoder i vores 4 7 eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Jeg vil sige øh, tusind, tusind tak til Nicolaj og Emilie og Frederik Fransman for at være med i øh, dagens program, og tusind tak til dig, der lyttede.